Вона була дуже серйозна. Ці слова пролунали так по-дитячому і так щиро, що сльози набігли мені на очі. Я відвернулася від Еріки, щоб вона не помітила чергової ознаки мого сентиментального ставлення до неї. Я постараюся, щоб тебе не кридали м'ячі. Ось із дощами це складніше, тут треба добряче подумати. З дощами складніше впоратися, ніж із злодійкуватими кроками за спиною, кістками та м'ячами. Еріка мала стурбований вигляд. «Стривай, я ще не розповіла тобі про янголів». «Янголи – це діти, які вмерли ще дітьми. Ти знала про це?» – знову звернулася я до Еріки. «Щось таке чула?» Так вона мені відповіла. «Я повела далі. Більшість думає, що янголи – добрі створіння. Та сама більшість думає, що діти доволі злі створіння. І ніхто тут не бачить суперечностей. Але ж вони є». Якщо янголи – це померлі діти, а діти – злі створіння, то як янголи можуть бути добрими? Це неприродно для них – бути добрими. Звісна річ, що вони злі. Вони кипкують, глузують, передражнюють людей, а ті начебто нічого не помічають. Знай собі складають романтичні пісні про янголів, називають янголами коханих людей і все таке інше. Чому люди не звертають уваги на вираз обличчя янголів на картинах? Це показові вирази обличчя, вони неприєзні. Тим часом люди завжди чекають від янголів допомоги, розуміння, захисту. Зузьки не дочекаються. янголи можуть тільки хизуватися. Уявляю собі, як вони сміються, коли хтось стає перед ними на коліна. Я дізналася про те, що янголи – це померлі діти під час шкільної екскурсії до музею. Я дізналася про це від нашого екскурсовода, яка була елегантною, трохи похмурою, досить молодою жінкою. А мені з родим тоді було приблизно 8 та 12 років. Вона не розповідала нам про картини. Вона тягала нас залами і розповідала про своє борхливе особисте життя. Я всього не пам'ятаю, але в її розповіді фігурував її підступний чоловік, який змусив її зробити аборт. Навіть кілька абортів, після яких вона не могла народити дитину. Ні, я вагітніла, але в мене постійно були викидні. Хоч як я берегла себе, все одно через місяць другий викидень. Що ти тут будеш робити? Доля є доля, бідкалася нам екскурсовод. Раптом вона зупинилася біля однієї з картин. Я не пам'ятаю, що там було зображено, але точно пригадую, що там було дві коянголів. Подивіться на цю картину, діти. Придивіться до янголів, пухких малюків з крилами. Бачите? Отже, діти, ви вже дорослі. Тому, мабуть, знаєте, що янголи – це померлі діти. Багато дітей помирає малими. Ніхто не може гарантувати, що одного дня цього не станеться з вами. Ось що вона нам сказала. Дехто заревів голос. Але їй було б байдуже, чому вона таке сказала. Мабуть, у неї були проблеми, куди важливіше, ніж охорона нашої дитячої психіки. Мабуть, вона згадувала свої аборти і викидні. Ми повернулися додому, і Рудий спитав батьків, що таке аборт і викидень. Він любив в усьому розібратися та й взагалі мати кебету. За вияви цікавості, він був нагороджений однією, але дуже довгою нотацією щодо правил поведінки, а також кількома короткими